Tizenötödik fejezet. A három nagyi. Ahelyett, hogy végre megnyugodnék, előnt a harag. Miért az én dolgom ez? Miért nekem kell gondom legyen rá, és nem apának én rám? Itt ül, mint egy óvodás, és várja, hogy elvigyék, bezárják, hogy lerombolják a kolóniát. És közben az a legnagyobb baja, hogy én beszálltam a gömbbe. 45 éves fejjel ennyit lát a világból. Apa felkapcsolja a napelemes lámpát, és elfújja a gyertyát. Nagyon örül, hogy lát. Csak most veszi észre, hogy dühös vagyok. De lehet, hogy ez most pont jó. Lehet, hogy így könnyebben meg tudom győzni. Mi a baj, Vik? Nem jó a városban? De a városban nagyon jó. Csak épp a kolóniát fogják mindjárt lebontani a fejed fölül. Az út melletti ketyerészőket már össze is szedték. Most láttam, ahogy jöttem hozzád. Tényleg? Már elkezdték? Dühösen bólintok. Gyalog, jöttél? Folytatja. Taxival a szélmalmokig. Onnan gyalog. Apa közben megteríti az asztalt, vargánya tokányt melegít, és tör nekem a friss kenyérből, amit a vének kedvéért süthetett. Hirtelen rájövök, hogy nagyon éhes vagyok. Mit tárgyaltatok a vénekkel? Kérdem az első falat után. Dékán azt mondja, hogy napokon belül el kell mennünk. Ez a lövöldözés a keleti kapunál provokáció. A város csinálta, hogy legyen ürügye beavatkozni. De apa, a város annyit szivatta a kolonistákat az elmúlt években, hogy én el tudom képzelni, hogy azok a ketyerészők, de négy embert vik. Köztük egy hét éves gyereket, és honnan volt egyáltalán fegyverük? Figyelj! Dékán tegnap átment hozzájuk, teljesen megvannak rémülve. Tudod, milyen a fémgyűjtők törvénye. Ha tényleg közülük való volna a gyilkos már törvényt ültek volna fölötte, és télre nem élt volna az illető. De kijöttek a rendőrök és összeszedtek négy fiatalt, akiknek korábban már volt valami csempész ügyletük, és egyszerűen bevitték őket. Dékán szerint alibiük is volt aznap reggelre, de arra már nem voltak kíváncsiak. De miért tették? Mármint miért érné meg a városnak ez az egész? Apa hallgat és maga elé néz. Ezt szeretnénk mi is megérteni. Ez az egész felhajtás nevetséges. A város jól jár a kolóniákkal, szinte semmibe se kerülünk nekik, viszont feldolgozzuk a szemetet és visszaadjuk nekik fillérekért azt, ami még hasznosítható. Ráadásul összegyűjtünk nekik minden élelmet, ami megteremít kint. A csempészet vicc. Láttad, mi megy be és jön ki a városból naponta, zárt kamionokban, hivatalosan, ami után senki sem fizeti az adót. Na, az az igazi csempészet. Persze azt valamilyen okból nem akarják észrevenni. Megáll a kanál a kezemben. Azon gondolkodom, hogy az óra vajon hangot is rögzíte? Bizonyára. De vajon tényleg csak akkor, amikor a gömba közelben van? Ezt most nem veszi fel? Kezdem félteni az apámat, ha ilyeneket mond. Eszembe jut a játék, a kolonisták. Elmondanám neki, de aztán mégis inkább hallgatok. De akkor meg miért? kérdezem megint. Apa komoran néz maga elé. Még nem tudjuk pontosan. De lassan kezd összeállni a kép. Milyen kép? Csak akkor mondom el, ha biztos leszek benne. Még valamit ellenőriznünk kell dékánnal. De ha igaz, akkor az... az nagyon nem jó. Erről eszembe jut, hogy mérges vagyok, és most még dühösebb leszek. Itt ül a vénekkel a kolóniában, amit napokon belül lebontanak, és elméleteket gyárt. De majd csak akkor mondja el nekem, ha már egészen biztos a dolgában. Ide figyelj, apa! Nem fogod elmondani. Erre felkapja a fejét. És tudod miért? Mert nem leszek itt. Már nem vagyok itt, érted? Anya új pasia szerzett nekem vízumot, kártyát, munkát és fizetést, és lakhatok a városban anélkül, hogy eladósodnék. Én már ott vagyok, és te sem maradhatsz itt, mert mindent lebontanak és mindenkit elvisznek. A kérdés csak az, hogy bent leszel velünk a városban, vagy hagyod, hogy elvigyenek, ki tudja hova. Vagy el akartok menni dékánnal a vadomba, igen? Jó, tőlem mehetsz, de abban ne reménykedj, hogy majd ott is megkereslek. Azt veszem észre, hogy a mondatok között úgy kanalazok, mint akitől mindjárt elveszik a tányért. Vicces lehet. Lassan lenyugszom. Kiadtam a mérgemet. Csak most gondolok arra, hogy talán nem így kellett volna. Apa meg sem ukkant, csak néz rám. Mikor végre megszólal, ha nagyon halkan beszél, és rekedt a hangja. Tényleg kaptál vízumot és munkát? Bólintok. De csak tizenhárom vagy. Nagykorúsítottak. Vágom rás, közben rájövök, nem is tudom pontosan, hogy az mit jelent. Nagykorúsítottak? Tényleg? Nana tudtával? Megint bólintok. Apa furcsán megvonja a vállát, mintha nem is ő mozgatná, hanem valaki más. Gondolom tudja, mit csinál. És mi a munkád? Csak erre vártam. Ezt az órát kell viselnem. Ez tovább küldi az adatokat, ha találkoztam a gömbbel. Ennyi. És ezért annyi fizut kapok, hogy a legjobb suliba járhatok. Anélkül, hogy eladósodnék. Azt, hogy esetleg kaphatok feladatokat is, nem akarodzik említeni. De elvileg nem is fontos, hiszen semmi köze nem lehet a családtagjaimhoz. Rodd megmondta. Eldöntöm, hogy rátérek a lényegre. Apa, nem költöznél vissza te is a városba? Beszéltem Roddal. Azt mondta segít, anya is szeretné. Te is biztonságban lennél. Apa, akinek a tekintete eddig a semmibe révett, most rám néz és váratlanul elmosolyodik. Nem tudom, Vik. Apánál ez a nem tudom azt jelenti, hogy nem. A fenébe elcsesztem az egészet azzal, hogy idegesen beszéltem vele. Pedig azt hittem, milyen okos leszek majd. Okosabb, mint Rod és anya együtt. De apa folytatja, mintha magyarázkodna. Vik, képzeld magad a helyembe. Te megtennéd? Én igen, mondom határozottan, de én sem hiszem el, amit mondok. Tudom, hogy fölösleges tovább győzködni, mégis megpróbálom. Holnap kijön hozzád, Rod. Megígéred azért, hogy meghallgatod az ajánlatát? Elmosolyodik. Ez a mondat, mintha anyádat hallanám. De én komolyan gondolom, kezdek magyarázkodni. Leint. Cseppet sem zavar, sőt, élveztem. Végül is anyád fia is vagy, nem? Nagyot sóhajt. Szerintem hiányzik neki anya. Akkor miért nem akar bejönni a városba? Vik, biztos, hogy csak ennyit kell csinálnod? Igen, felelem dacosan. Nem akarom, hogy most elkezdjen nekem itt prédikálni, hogy persze ilyen áron be lehet jutni a városba, de nem érdemes, mert valójában ez is egyfajta eladósodás, csak másképp. Elkölcsileg, bla-bla-bla. Most gondolkodik, várom, hogy leleplezzen. Hogy azt mondja, nem hiszi. Hogy még valaminek kell lennie. Elnéz a távolba ki az ablakon, aztán megszólal. Nagybátyádnak is ezt ajánlották, de ő nem írta alá. Legalábbis nekem azt mondta. Most végre rám néz. Vik. Azt hiszem, jól tetted, hogy aláírtad. Nem tudtam, hogy bátyónak is felajánlották, de most megsajnáltam. Nem bátyót, hanem apát, mert veszített. Itt kínlódott velem tíz éven át, s én az első adandó alkalommal elhúztam a városba és lepaktáltam azokkal. De mit tegyek, ha most tényleg ez a jó döntés? Ráadásul most ő is ezt mondja. Bólogatok. Igen valószínűleg jól tettem, de most még sincs jó kedvem tőle. Hát ha pügyesebb ügyesebb lesz nálam. Ezzel nyugtatom magam. Fáradt vagyok, de nem akarodzik lefeküdni. Mindaz az érzésem, hogy még kérdezni akartam valamit, csak nem tudom mit. Talán a régi időkről. Azokról olyan keveset mesélt. Ki tudja, mikor tudunk még beszélni. És ekkor végre eszembe jut. Apa, valóban megtörtént, hogy amikor egészen kicsi voltam, valami öregek törtek a házunkba, és te verekedtél velük? Meg kipakolták a hűtőt, és ott aludtak a lépcsőházban. Apád sikerült rövid időn belül másodszor is meglepnem. Ezt anyád mondta el neked? Nem, nekem szokott eszembe jutni néha, félálomban. Igaz, vagy csak kitaláltam? Igaz, de azt hittem semmire nem emlékszel. Két évesre voltál. Kik voltak azok, apa? A nagyik. A nagyszüleim? Nem, a városi nagyik. Nem értem. Nem csodálom. Nyújtoskodik, ásít egyet, majd belekezd. Ez a nyugdíjasok második lázadása után volt. Második? Igen, az első lázadás még elég szelíd volt. Csak tüntettek vagy kiültek a forgalmas útkereszteződésekbe, és lebénították a forgalmat. És akkor jöttek a rendőrök, és szétverték őket? Azt azért nem. Lassúbb és fájdalmasabb volt. Jött a Fogadj Örökbe Két Nagyit program. A város kitalálta, hogy bizonyos alapvető szolgáltatásokat csak akkor vehetsz igénybe, ha örökbefogadsz egy pár nagyit. A nagyik nem tudták, hogy kik az örökbefogadók, anonim módon ment az egész. Ha továbbra is akart az ember normális egészségügyet és oktatást a gyerekeinek, akkor átlag három nagyit kellett törökbe fogadni, vagyis fizetni utánuk. Akkora volt már a baj. De miért próbálták ezt rátoktolni? Mert előbb az állam tolta rá a nagyvárosokra. Igazából ezzel kezdődött a városállamok létrejötte. Az államnak több helyi adó kellett volna, hogy bírja fizetni a nyugdíjasokat. Nem is a nyugdíj volt a legnagyobb gond, hanem a gondozásuk, az ellátásuk. Gondolj csak bele Egyre többen éltek kilencven meg száz évig, vagy annál is tovább. A városok persze nem akartak több adót fizetni. Erre az állam leállította a nyugdíjas ellátást. Ezután a nagyvárosok nem akartak semmilyen adót fizetni a központi költségvetésbe, ha már egyszer nekik kell a nyugdíjasokról gondoskodni. Erre az állam kezdte leállítani a többi szolgáltatást is. Egészségügy, igazságszolgáltatás, büntetés végrehajtás. Minden. És ekkor a nagyvárosok teljesen leváltak. A falvak és a kisvárosok megcsapódtak, ahova lehetett, amelyik nagyvároshoz közelebb voltak. Persze ettől még a városoknak nem lett több pénzük. Aztán jött a nagyi program. Nem értem. Miért nem mondták inkább azt, hogy mindenki gondoskodjon a saját szüleiről? Nem lett volna egyszerűbb? De igen. Épp ezért nem tették. A városvezetés elég hamar rájött, hogy akkor a szülők összefognak a gyerekekkel, és a haragjuk mind a városvezetésre zúdul. És ezt nem akarták. Így viszont egymás ellen lehetett hergelni őket. Jöttek is az üzenetek. Ma azért nem tudom megvenni a gyógyszeredet, mert a fogadott fiad nem gondoskodik rólad, és a másik oldalon is. Ma nagyid éhesen fekszik le, mert te nem gondoskodsz róla. Ezek mind a nyugdíj alap szerveréről jöttek. Egy ideig még hatásos volt, de mikor eleve alig futja a fizetésedből a saját gyerekeidre, eleve el vagy adósodva, plusz ott vannak az igazi szüleid, akikről próbálsz gondoskodni, mert a fogadott gyerekeik úgy sem tudnak. Hidd el, egy idő után már hidegen hagynak ezek az üzenetek. Jó, de ha anonim volt a rendszer, akkor honnan? Csak egy ideig volt az. Egy évvel azelőtt, hogy kitelepültünk volna karácsony előtt, egy nyugdíjas hekkercsapat állítólag feltörte a rendszert, és kiszivárogtatta a neveket. De én gyanítom, hogy ez is a város volt. Akkor elszabadult a pokol. A nagyik megszerezték a lakcímeket, és finoman szólva bekopogtak. Ezt láttad te is, amikor két éves voltál. És mi lett az én igazi nagyanyáimmal és nagyapáimmal? Ők akkor még éltek. Apám még-még kertészkedtek is, volt egy kis saját földjük, de hát arról mindent elloptak. Nem csak a kaja volt a gond. Legyengültek, jöttek a fertőzések és szaporodtak az öregedéssel járó betegségek. Szörnyű az, amikor tudod, hogy létezik a gyógyszer vagy a kezelés, ami megmenteni őket, de nem jutsz hozzá. És senki nem akart segíteni az öregeken. Egyre inkább az volt az általános vélemény. Eleget éltek, halljanak meg. Most rajtam a sor, hogy éjek. Látom, hogyha még valamit kérdezek, elbőgi magát. És a város ezt tétlenül nézte. Ki a város? kérdez vissza olyan hirtelen, hogy megijeszt vele. A vezetők? Szerintem őket egyetlen dolog motiválta. Ne sodorja el őket a népharag, hogy megtartsák a hatalmat, és mi a többiek próbáltunk túlélni. Döbbenetes volt. Egyik évben még mindent lehetett kapni, pedig már akkor is katasztrofális volt az időjárás, és akkor is drága volt minden, ami olajból készült, de importáltunk, ahonnan lehetett. Végép hogy meg lehetett fizetni. Aztán a következő évben minden a többszörösére drágult, és az emberek gondolod, hogy kevesebbet vásároltak, dehogy még többet. Nem baj, hogy nem volt miből, bármit pénzét ettek, csak legyen étel a hűtőben, tartalékba. Ettől aztán minden még drágább lett. És aztán már nem érkezett új élelmiszer az áruházakba. Sorra mentek csődbe az üzletek, miközben csillagászati áron adták az árut, elkezdtek tönkre menni. Senki nem értette, mi történik. Sokan azt hitték, csak azért csinálják, hogy még feljebb vihessék az árakat. Sok áruházat, raktárat feltörtek és kiraboltak. Az eladókat megverték. Csak jóval később vált nyilvánvalóvá. A nyugdíj alap nem írta jóvá a hitelkártyás vásárlásokat azoknak, akiknek elmaradásuk volt a nagyik felé. pedig szinte mindenkinek volt. Egyszerűen nem fizette ki az áruházakat. A város megint csak pragmatikusan döntött. Inkább a nép hozzá az utolsó adakkaljához és az áruházak menjenek csődbe. Rövid távon működött, de aztán. Akkor már mindenki lázadt. A diákok is. Felnevet, mint akinek valami vidám dolog jut eszébe. Azt mondtam neked, hogy a legelső kolóniát diákok alapították, miután letiltották a személyi kártyájukat. Bizony. A nagy fémgyűjtőt, a régit, ott éjszakra, a főúton túl. Ma meg nem mondanád, ugye, hogy egyetemisták húzták fel az első házakat. Akkor már mindenki éhezett. És ha nem jönnek a kínai segélycsomagok, talán ilyen halunk. A kínaiak mentettek meg minket. Ámulok el. Na-na, de megvolt az ára, ne félj. Termőföld és ivóvíz kellett nekik, és új városvezetés, meg a röghözkötés. Meg a fal. A városfal? Igen. És mi akkor döntöttünk úgy, hogy költözünk. De ez egy másik történet. Apa feláll, nyújtózkodik és nagyot ásít. Én is. Hajnali négy óra. Magához ölel. Már pont akkora vagyok, mint ő. Vik, ne haragudj, hogy nem megyek be a városba. Nem tudnék ott élni, hidd el. Én is erősen magamhoz szorítom. Megint arra gondolok, hogy Rod majd biztosan okosabban érvel a beköltözés mellett, mint én. Szeretem apát, és meg fogom győzni arról, hogy tényleg tavasz csináltam. Bebújok a régi ágyamba. Még hánykolódom egy darabig, emésztem a hallottakat. Próbálom elképzelni, mit éreznék apa helyében. És még mindig nem tudom, hogyan haltak meg a nagyszüleim. Elnyom az álom.